Salavatı və salamu ələ əşrəfləl ənbiyyəl əməsəliyyəni Seyyidin Muhammed və alə əliyyəl-gün və səhəbi fəşməyinnəmə bax. Sonra Bukhari rəhəməhullah yani hələşmə Sonra Bukhari rəhəməhullah buyurur namaz kitabında və qayfı fəridəti salavat fil İsraq. Necə? İsraqda, yani İsraq meyraçda namazlar fərz olundı. Və Ümumiyyətlə, bu İsra'nın tarixi dəyi deyil. Xaçın olub İsra mirac? Və bəzi tarixçilər gəlib ki, bəzi tarixçilərə deyiblər hizrətdən üç il qabaq. Yəni, xoğunən, peyğəmbərliyin neçənci ilində olur? Onuncu ilində. Və bəzilər deyirlər ki, yox, bir il qalmış hizrətə. Bir il yarım diyan var, iki il. Axı, bab, bu aralardadır. Bir ilə üçün arasında. Ayındır. Hicret bu vaxtı olub. Çünki vəlatla hicrettən qabaq ki o tarix var, aylarda çətin də onu demək. Hətta illərdə də görsən adam çaşır. Çünki tarix yox idi onda. Onda tarix yox idi. Onda illə bir dənə ildə böyük bir hadisə olurdu. O hadisəni qoyurlar o illə adın. Və deməli ay elə belə fərziyyə tutaq ki, məsələn, hicrettən 2 il qabaq olub, məsələn. Yaxşı, bəs namaz ne qılırdılar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi Deməli, elə çıxır ki, İsra meyraca gedməmişdən qabaq, onda namaz qılmırdılar. Çünki biz dedik ki, namaz fərz olundu. Yaxşı onda bu peyğəmbərlik gələndə artıq namaz qılmırdım. Və sahabilər İslamı qabun ilə namaz qılmırdılar. Cevab odur ki, qılırdılar. Namaz qılırdılar. Lakin namaz iki rükət idi. Aydındır. Namazlar iki-iki qılırdılar. Həm səfərdə, həm səfərdə olmayandı da. Vəli ki, İsra meyraca qalxdı rəsusallar sənələr, artıq səfərdə iki qaldı, dörlükətdilər. Amma səfərdə olmayanda artıq bəzi namazları artdı rükətdə. Təxki məqlubin üstündə bir rükət gəldi, zöhür, əsr, işablançdə iki-iki gəldi. Aydındır, qılırdılar. Biraz fərq var idi. Aydındır, beş vaxt qılırdılar, iki-iki qılırdılar və gittiğinizdə hə, bəli ha. Hə. Deməli, burada da indi Buxaraxın oğlu Abu Zar Ənes ibnə deyir ki, Abu Zar danışıb ona bu hadisəni. Ənes ibnə Malik Abu danışır ki, belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün evində olarkən Məkkədə Cəbrail gəldi və qəlbin çıxartdı. Və Peyğəmbər sağlıq qəlbini iki dəvə çıxardıq yuqla. <gülüyor> Birinci, qaraca olanda onun içində o Peyğəmbərliyə hazırlığa xükməyir. Bu isə göründə İslam məyraçda böyük hadisədir. Buna da hazırlama lazımdır. Yoxsa, misal, qasmanat uçanda aylarla, bəlkə illərlə hazırlaşır ora Hələn çıxır gələndə hələn bir, bir ay özünə gələ bilmir. Hələn bu, heç nəsə minutsur. Amma söhbət gelir, yetdi qat səmalara aşıb keçmə Xalqin yana Və təbii ki, oraya bir az hazırlıq görmək lazım Oraya Cebrahə gəldi, peyəmbət səsa Qəlbin çıxardıb yudu Yudu və Sonra Tutdu əlindən Və burada birbaşa deyir ki Çıxdı səmaya Valla ki, başqa rivayətlərdə gələcək ki Getdi qüdsə Yerüsəlmə Aydındır Hımm Deməli, Yerüsəlimə gedir, orada namaz qılır Peyğəmbərlərlə, Quds məşidində və oradan da qalxır səmayə Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çək yoxdur, gözü uçmadı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və bilmir da xeyl Burak gəldi, Burak Cəbral, Burak ilə gəldi Burak da, deməli bədəni bədəni, deməli atdı, lakin başı, insan başına oxşayıq Bələ bir heyvandı Ona, o peyğəmbərlərin atıdır o. Aydındır. Peyğəmbərlərin atı. Yəni, samaya uçmaq zəd lazım olanda. Və buraq vasitəsilə düzdə indir bizim şeyx, yəni, sufi şeyhləri. Olar buraqda uçur. Aydındır. Məsələn, uçurlar Məkkəyə. Namaz qırırlar. Yaxşıdır, uçurlar. Hər istəyirlər. Bilət lazımdır. Yaxşıdır. Gəninəli qənavət olunur. Biz də o çöv bilsəyir, yaxşı var. Yaxşıdır. Deməli, Rəsul sallallarısını uçur buraqla və Qudsdən yenə buraqla qalxır. Cəbral də yanında. Və burada, e, deməli, deyir ki, gəlir dünyanın səmasına, Cəbral deyir ki, səmanın xəzinədarına. Hər səmanın qatında öz sahibi var. Yəni, xəzinədarın mələk. Və deyir ki, açıq ilə iftihar. Və hər səmanın qapısı var. Hər qatın. Deyir, aç və soruşur ki, mələ kimdir? Deyir ki, Cəbraildir. Deyir, sənin kim var? Deyir ki, mələ peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Deməli, açır. Açır qapını, qalxır. Qalxırlar. E, sonra gəlir, deməli, ikinci qata. Daha doğrusu, birinci qata. Və belə bu cür qalxır göyə. Yəni, hər qatda mələklər qapları açır, düzdür, hamısını salam verir Peyğambərə sallarsın, mələklər. Hər, hər qatda. Və düzdür, gəlib ki, bəs, ənəs deyir ki, bəs Peyğambər salsın, orada Peyğambərlər görür bəzi qatlarda. Məsələn, Adəmi görür, Musa, İdris, İbrahim, İsa. Lakin burada indi deyilər, necə görür? Bədənlə, yoxsa ruhlarla? Allah bilir, necə görür? Bəlkə o ruhla görüşür, o ustalarla görüşür, bəlkə də Allah bilir, aydındır, necə görür? Amma deyir ki, gördü. Onları gördü, hətta Mulsana indi görücəksən ki, bəs biraz söhbət dələyir. Və bələr qalxa-qalxa elə bir yerə çatdılar ki, siz dərətül müntıha Artıq o yerdən Cebrail de gedənmədiyi Dedi ki: "Vəs, Cabral altıxsan get." Və Rasul sallahu tək getdi və Allahla danışdı orada. O yerə gələndə dedi ki: "Soruşlar ki, gördün Allahı, Dedi ki: "Nur idi." Şığı idi, yəni seçə bilmədim. Yəni gəlir, oradan səs gəlir, mən də danışa ona. Aydındır? Və düz indi şeyxlər, sufi olan Onlar deyirlər ki, çıxır, sonra biri var, mən adını bilməm, yanından çıxıb. Bir sonra Cabrali, Cabrali, sen burada, mən geyirəm, daha sənliyidir bura. Hələ belə də yazır, hə. Gelir, Allah spəndan gök görüşür, deyir falan filan kəsi 30 il ömrünü uzar, falan kəsi öldür və səyirə. Filan kəsi inə o, mənim belə, neyse, musibət. Neyse, əəə, Sonra Allah subhanət hətta Peyğəmbər sahəsində deyir ki, elə yerə çatdım ki, qələmlərin səsin eşitirdim. Qədər yazan qələmlərin. Aynındır. Qədər yazan qələmlərin səsin eşitirdim. Qələmlərin. Ha. Sonra deyir ki, orada deyir mənə 50 rükət fərz olundu. 50 rükət. Və qaydanda Musa aleyhissan görüşəndə dedi ki, Allah talar sənə əmmət və nə fərz etdi. Sənə əvvəl sənə ümumiyyət və. Dedin ki, bəs 50 rükət? Deyil ki, qayıt. Ümumiyyətin bacara bilmiyəcək 50 rükətlə. 50 vaxt. 50 <gülüyor> hə, vaxt. 50 rükət deyirəm. 50 vaxt. Hələ 50 vaxt. Hə. Bəs qayıt sənə ümumiyyətin yəni, bacarmıcaq. Resul sahəsindir qayıtdım. Allah subhanətə elə qırx fərz etdi, qırx vaxt və sonra qayıdından Musa yenə görüşür, deyir, yeni qayıd əh, onlar bacarmıcaq hələ 5 ülkətli qılmır çoxsa kibərsiniz, əsələn, 50, 50, 50 ülkətdir, əmək 5 vaxt 50 vaxt nə yəni olardı, 50 vaxt, yəni hər 15 dağının bir yəni Allah bilir, nesli dağının bir neysə, vələ Musa əleyhisselamla görüşür və qayıdır 5-ə düşəndə Musa deyir ki, qayıd yenə Mən Musa'nın təcrübəsi var axı, ümmətmə. Deyir, mən ümmətim, ağır olacaq olana. Qayıt ki, 5-də də düşün. Sonra Rasul Sansı deyir ki, yox, rəbdindən utanım artıb. Utanım daha 5-də. Hmm. Və sonra, deyir, qayıdır. Qayıdır yerə, yer üstünə. Və bu, qısa, yəni, düzdür, burada qısa dedi, çünki bəzi hərəm çox şey var idi orada, çox şeylə görür. Ne olub isim, o İslam miras babında gətirici bulamısan. İndi burada qısa ola namaza aid məsələlər var, onu görə bunu qeyd edib qısa bu hədisi. A. Hə, deməli indi bu hədisin şərhi uzundur. İnşallah bu qalsın. Sabahki dərsimizə gəlib bu hədisi yavaş-yavaş şərh eləyə görür. Burada faydaları nədir? Aydındır? Allah bilir.